Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 60. elanuladását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én meg Fejes Balász. Kis Gabriella köszönjük a fiamnak, hogy leállított a Ghost Recon online szerverét, és ezáltal lehetővé tette, hogy fölvegyük az adást. Pedig az egy milyen remek játék, azt hiszem abban lehet így kúszni, bokornak álcázom magadat. Az elejére Ezt veszem magam, talajosan jó. Igen, én írtam az elsőt, de akkor kezdjük a aktualitással. Jó, de annyira értem, hogy 15 perce még az Origóra írtam cikket arról, hogy mivel az Amazonnak a sajtótájék olyan és bemutatták a háttérvilágítós kindit, amit Paperwhite-nak neveztek el. Ezt, uh, Ugye ez köks... az érdekes, hogy ez továbbra se ilyen LCD képernyős dolog, hanem ugyanez az E-Ink megoldás, csak valami egészen alacsony energiafogyasztású uh, valami világítás került bele. Igen, és valahogy oldalról lövik meg fényjel az egészet, hát úgy néz ki, mint, mint egy rendes tisztességes fehér papírlap, mert azért az eddigi, Eddig Kindle-ok -ok inkább hasonlítottak mondjuk ez a pisz piszkos szürke újrapapír rajzlap. Igen, a tekerc szólt a é, És vagy. És uh, kidobtak piacra még uh, legalább három, de az is lehet egy négy darab Kindle Fire táblagépet, uh -huh. amivel elég durván iskolázták a piacot. Van köztük LT és van köztük Full HD felbontású, és rendkívül olcsó mindegyik. Nekem a, a ink Újdonsága kapcsolatban, az az egyetlen problémám, hogy ezt csak a tárcsos Kindle-höz adták hozzá, és ez a legolcsóbb Kindle, az marad nem, nem, papír, nem fehér papír alapú, hanem, hanem inkább ez a WC papírosabb, De gondolom előbb-utóbb oda is lecsúrog majd ez a képesség. Igen, viszont várhatóan olcsóbb lesz az a típus, mert hogy egy a, a reklámos legolcsóbb Kindle-t levitték 69 dollárra, a reklám, most ezt nem lehet megvenni nálunk, de ez azt jelenti, hogy a 100 dolláros határa el le fog menni valószínűleg a reklámtalan is. Uh -huh. Ez az, az a 100 csak... dolláros, ami nálunk 30, mennyi ezer? Ö, hogyha az ember besétál a bóthba, akkor 34-35 ezer forintért lehet venni egyébként a polcról. Aztán a Kindle fire ök kapcsán ugye eleve megjelent egy nagyobb méretű, ha jól értem, ez a HD ez nagyobb felbontású, vagy nagyobb méretű? Határesetben mind a kettő úgy összezavartak közben, hogy öröm volt nézni. Van a HD nevű típus, ez azért HD, mert 1920-1080, vagy mi a bánat, azt hiszem ez Aha. pixeles felbontású kijelző van benne, majd javítjuk a posztba, hogyha nem így van. És uh, van belőle két méret, egy 7-es és egy 8,9-szalos, ah. de mind a kettő full HD-s. Uh -huh. Szoftverből egészen izgalmas dolgokat raktak bele, uh, neked érdekes lehet, hogy ilyen parent funkciók, vagy ilyen szülői zár uh -huh. be lehet szépen, hogy a gyerek ne igen, meg azt, hogy hány percet olvashat rajta, és hány percet játszhat. Ja igen, mert ezek már ugye rendes Android tabletként működnek, tehát az e-könyv olvasás az egy funkció, de lehet öngészni, meg játszani azt a pár appot, amit Android tabletre megírtak. Igen, és a végén mi rajta kapott, hogy nem a negricsilagokat olvassa, vagy nem a paradlai fivéreknek a kalandjaival töltekezik el, hanem nem nézi a spontyobó kockadrágot. ezt a, a Facebookon erőt eszembe ki is rakta valamelyikötök, hogy, hogy ez a milyen vók ez a magyar ilyen e könyv könyvkiadó milyen trükkösen marketingelte, hogy, hogy, ezeket Book a kötelez... Book walk, igen. hogy ezeket a kötelező olvasmányokat ilyen ingyen letölthető formában e, csomagolta. Igen, ez egy ügyes lépés volt. Ők voltak azok, akik mindigen nagyon bicsményítagató módon kommunikáltak, de de ez cseles, ez, ez igazából szép volt. Hmm. Na és akkor mi a végeredmény, fogsz ilyet vásárolni vagy el vagy a régi de Tökéletesen nem vagyok a régi mert az még egyébként is 3 g ami egy kényelmes dolog de, de megnyugodtam, hogy már megy tovább ez a dolog én a igazából nem szeretem hogy buszom pillanatosan olvasok Ugye mint ezek a kapacitív képernyők hanem valamilyen infra hálót oldalról rá és akkor úgy ilyen Igen, területeket a... nem, nem pixel szinten érzékeny nyilván, hanem ilyen területeket a képernyőn. De elég pontos volt nálam most múlt héten Núknak a touchscreen verziója, és, és bitang pontos, hogy nagyon kényelmesen használható, csak hogyha ugrik egyet a 70-es coli, átment egy buckán, akkor arra 20 húszszal, és kirajzolod egy egy Hm. És felmondtál a munkahelyeden az e-mail kliensben? Igen, úgyhogy nem, nem teljesen európai is, vagy tömegközlekedés kompatibilis, de, de nagyon kényelmes dolog ez. Jó van. Még valami érdekeset mondott a Bezos. Semmit, amit szokás marketing üzenetek mentek, amik nagyon szépek, meg részben, helyenként van olyan rész is, amikor igazat is tartalmaznak. A, még azt az volt így kiemelt dolog, mert én is néztem ilyen blogposztot, hogy, hogy a szokásos wifi 2,4 GHz-es tartományon kívül van valami új cuccuk ezekben a... 5 GHz-ot megy fent a, az NS-nek egy része. Aha meg egy MIMO-s két antennás t raktak bele. Ez olyan technológiai szexiség, amiről nagyon sokat beszélt ahhoz képes, hogy az átlagolvasót mennyire érdekli, majd vagy vásárlót, de csinos. Nekem azt tetszett, amikor így kiosztotta gyorsan a, a versenytársákat, hogy az emberek nem kütyüket szeretnének vásárolni, mert elejük van a kutyukból, hanem, hanem szolgáltatásokat. Igen, és ezt úgy kedvesen mondta, hogy a magában az, ugye az Amazon boltban lehet mindenféle elektronikát is venni, és hogy x darab ilyen androidos tablet volt a, a store de hogy senki nem vásárolta. Ami így fura, hogy, hogy bolt tulajdonosként, ugye, a, akinek az a cuccait árusítod, a, a, azoknak beszólsz, hogy a te saját terméked mennyivel korrektet. Igen, de csak próbálják meg, kivon, próbálják meg kivonulni az Amazon-ból, aztán nézzük, <gül> hogy hogyan boldogulnak. Aha. Nem, nem szép, de olyan emberarcú monopólium ez az egész. <gül> Na jó van, aztán a következő hír az a ez a ügó, <gül> ezt valaki akarja kommentálni, mert én csak elolvastam, hogy, hogy mindjárt de egyáltalán is ismertem ezt a könyvet. Ádám, te ezeket mind olvastad, nem? Legalábbis nem. megvan neki. Me megvannak, és a a nem is szavaztam idén egyébként. Ha és akkor véletlenül lesz, se volt meg, a, ugye ez a Joe Walton nevű gondolom írónő, és az Among Others az a legjobb regény. Igen, az eset maga nagyon megható kritikát írt róla Hannah, akinek egyébként is úgy figyeltem meg, hogy bízunk az izlésében. Uh -huh. Úgyhogy valószínűleg érdemes lesz megnézni. Na, is raktam a disztánba. Én is csak olyan kritikákat olvastam, így mindenfélét a netán különböző követett 20 a rangú blogokban, hogy örültek neki. Tehát, hogy nem volt az, a, az az érzés, hogy na, jó, már én másra szavaztam, hanem oké. Okay. De ez egy, nem tudom, hogy jó az, hogyha valami megosztó, vagy pedig mindenki elégedett, hogy az nyert. Hmm. Az szerintem jó egyébként, hogyha olyat, olyat szavaznak meg, amit is amit szeretnek az emberek, azért nem rossz jel. Mond, mondom ezt úgy, hogy, hogy egy doktorhú és a Game of Thrones első évadot is díjazták, ami hát <gül> csak azért nem kerti törpézem le, mert akkor további hallgatókat vesztünk. <gül> igen, igen, igen. Viszont volt remek botrány, ezt figyeltétek? Nem, nem, volt? nem. Volt élő közvetítés a Ustream, Jaj, Ustream igen. magyar fejlesztőket is, és, és mindenféle más is tartalmazó startupban, vagy van annak a cuccával, és amikor kihirdették a legjobb rövid filmnek a járódíjat, amit a game a Doctor Who részt kapott meg, ebben aztán tényleg minden van már, akkor bemutattak abból egy trélert, és ezt érzékelte a ustream az Automata Plagium vagy lopott content szűrőc utca, és azzal, abban a minutumban levágta a közvetítést, oh. és nem is jött vissza a végéig. Úgyhogy mindenféle fanokot ugráltak, meg, meg, meg szidalmazták a just et meg volt aztán nagy bocsánat kérő blogpost, <hállt> ahol aztán a fanok azok elmondták, hogy hát, de mi ezer évig emlékszünk, és a többi nagyon nagy hűbörgés volt, szórakoztató. Hát igen, nem is tudom, hogy ez, ez hogy lehet elkerülni, tehát tudjuk, hogy, hogy az összes ilyen szolgáltatáson, Youtube-on is mindenhol ott vannak ezek a szűrők esetleg, valakinek szólni kellett volna, nem aki tervezte a, az eseményt magát, és a, kiválasztották ezt a platformot, hogy ezzel lesz közvetítve, akkor így szólhattak volna, hogy itt most lesz egy ilyen trailer, blokk, vagy valami. Az a az elmúlt hónapban legalább kettő másik én blama volt még pont ugyanezekkel a szoftverekkel. Aha. A Curiosity Mars a, a felvett videóját azt valami kis tévére hivatkozva vették le a YouTube-ról, és sikült letírteni ugyanennek, hanem meg a videómagosztónak a demokratáknak demokra, demokra, a nagy gyűlését is. Mond, biztos, hogy mind nem miatt, nem, az szokott még így nem, azért, mert az NBC-által is között itt a dolog volt benne. Ja, ja, aha. Hát igen, maga a konvenció sajnáljuk. <gül> hát. Úgyhogy buttarabotok vannak, a jövőben nem okosak. <gül> Jó, van a következő az tiéd, Gabi. Ö, igen, én egy ö, teljesen más világban Kalaúzollak titeket, kedves hallgatók, mégpedig a, a, egy kiállítást vettem észre, hogy már többször beszéltem, és kommentben is már beszélgettünk Wolfhászról, és az idegen nyelvű könyvtárban a, a kiállítás nyílik a német kortás krimi szerzőkről, aki könyveiket állítják, illetve hát róluk lesz gondolom anyag és uh, itt végignéztem, de igazából Wolf Wolfhászon kívül még a, az Oliver Bottini nevű szerzőt ismerem, akinek több könyve is megjelent magyarul, kettő is, elég furam, mert igazából olasz származású, aztán Németországban él, és azért németté vált, de a az egyik regénye, amit ö, olvastam, most nem is tudom, hogy gyilkosok nyara az egyik, a másik nagyon erős ö, keleti kultúrá beszivárgás van, tehát hogy ö, érdekesnek ez a, az a fajta lassú, finoman kidolgozott ö, szociográfiai krimi, amit, amit nem is tudom, érdemes egyébként kipróbálni, gyakran akciós az Alexandrában, főleg, hogyha a puha verziót látjátok. A főhős egy alkoholista, volt alkoholista nyomozón. Szóval érdekes karakterek, én el akarok menni megnézni, végül is baj nem lehet belőle. Így van, mi baj ott lehet? <gül> Igen, ilyenkor van olyan gyors nitt a vidám filmekben, én, de most remélem, hogy ez nem most fog Szomorú, szomorú történetes kiállítás, van egy másik is, de azt majd 20-án lesz, hogy lehet, hogy következő adása kellett volna hagyni. A mai manokban fog megnyílni Vivian <gül> Májárnak a kiállítása. Okay aki ugye az a street fotográfus, vagy utcai fotós, akinek a munkásságát azután fedezte fel a világ, hogy meghalt. Jaj, igen, most már beugrott nekem is. Ilyen nagyon jellegzetes, mint piszak jó képei vannak. Igen, Abszolút, igen. Abszolút, igen, igen. Ráadásul a mai Manó szerintem az egyik legjobb múzeum itt Budapesten, már csak az a gyönyörű épület. A, a csodálatos név, aki meg ott van, a Csász Csö Fotos, de érdemes elmenni bármelyik kiállításra. Milyen elfogult vagyok a várban található telefoni és a benne található Zsuzsika néni iránt, ahol van egy működőképes telefonközpont, amit lehet használni, de a mai manó is hatva az első háromban. <tos> Hi, jó. Mind a kettő szkedet Jaj. A következő az nem igazán hírértékű, csak korábban beszélgettünk arról, hogy ugye szeretjük ezeket a botrányokat a könyvek körül, és az egyik hangosabb botrány az az volt, hogy hogy is működik -e ezeknek az e az online marketing, és volt író, aki maga értékelte föl, meg pozitív értékelést írt a könyvéhez, meg a, a versenytárs könyvét húzta le, van, aki megbízezze, céget, hogy, hogy mit tudom, én 50-60 pozitív kritika megjelenjen a könyvéről, és most hát elkezdtek írók, ugye ettől így elhatárolódni van egy ilyen nyílt levél, amit egyre többen aláírnak, és akkor erről szól ez a blogpost is, ez a Meg Gardiner nevű írónőnek a blogpostja, amit én olvastam, és nyilvánvaló ez egy dolog, hogy, hogy ezt most betartják -e az írók, vagy sem, de azért szerintem az fontos, hogy legalábbis elhatárolódnak a dolgoktól, és kijelentik, hogy mi az, ami nem fér már bele abban, hogy, hogy népszerűsízd a saját termékedet a piacon. Mindig cukja, amikor ilyen kiszerveztek alakulnak, meg aláírnak dolgokat, meg igen, hasonló. Igen, szeretjük. Mélyen meghat az igyekezet egyébként. Hát igen, ez a szép az írásban, hogy ez egy Tevékenység, tehát akt, akt, aktivitás. és ez, ez szám... kapálásra például? E, igen, de valamiért néha a kapálás hatékonyabb. De minden esetre megfogalmazni dolgokat, ez mindenképpen a létre, az életre keltés, és ebben már az ember annyira tud hinni, hogy akkor úgy is lesz. Aha. Aztán én is elgondolkodom, mert néha szoktam, ugye Twitteren azért beszoktuk promózni, hogy megjött az új adás, amit csináltunk, és néha szoktam, hogy hogy ez most különösen jól sikerült, vagy valami. És ez már akkor határeset, nem? Hogy én nem ott vagyok de bár nem a saját nem voltak jók. Hát nézd, Balázs, amíg egy vasat nem kapsz érte, azért talán ez annyira nem, nem kínos. Ja, ja. na mondjátok, ti jöttök Ez nem is sír hanem igazából most vásárlásokat kezdtem. Bocs, hogy közbevágok szerintem mindenki így mikor azt mondjuk, hogy ez nem is hír. <gül> Jó, oké, kezdtem, és ö, ö, beszereztem két új könyvet a, a Tipotex kiadónak, most megjelent ez a két ö, tudomány a Fantasztikumban című kötete e-bookban is, gyorsan megvettem őket, és borzasztó érzés, mint ahogy még borzasztóbb, mint a papírkönyveknél, főleg már állandóan ott van az hogy ott van az új könyv, és nem azt olvasom. És kicsit elmélkedtem ezen magamban, hogy hogy is van ez. Tehát amikor az ember birtokba veszik a könyvet, akkor mennyire kötődik hozzá azonnal. Ti például ezzel hogyan vagytok? Mennyire tudjátok félrerakni a polcra, vagy előre tartalékolni, mint a kismókus? Vagy akkor veszte könyvet, amikor annak eljön az ideje, hogy el is olvassátok? Én szoktam sz próbálom korlátozni meg, hogy akkor vehetem meg a következőt, amikor kiérdemeltem azzal, hogy a, az aktuális könyvet elolvastam, de nyilván van olyan dolog, hogy én valamiben benne vagyok, és meglátok egy olyan könyvet, amit azonnal meg kell venni, de az, az ritkább. Tehát én tényleg én, egyesével. Én a másik iskolát képviselem, az mennyiségű olvasatlan el és nem el könyvem van. És akkor majd egyszer jó ötletnek tűnik. Amiről ma majd beszélni fogok, az pont két olyan könyv, amit vagy összerukkoláztam, amit megvásároltam sokkal korábban, Aha. És, és most meg így elővettem. A, a kevesebb Aha. több elvet követni, hogy, hogy ne kelljen már, hogy nyomassanak a felhalmozódott könyvek, hanem amikor van időm, meg kedvem, akkor megveszem a, azt Aha. az egyet, amit most olvasni fogok. És uh, van egyébként valami ideális uh, várakozási idő a könyvekhez? Tehát érzitek azt, hogy mikor uh, jön el az ideje valaminek? Ha, én nagyon szeretem, amikor megjelenik, és amikor mások, sokan olvassák, akkor fogyasztani. Tehát így úgy érzem, hogy benne vagyok valamilyen közösségi tevékenységbe, vagy nem is tudom. Tehát, hogy Igen, hogy Van egy ilyen hangulat, hogy, hogy akkor más is most ezt fogadja be, megjelennek a kritikák, róla beszélget róla az ember, tehát ez jó, jó, hogyha aktuális, de hát nyilván az, ugyanakkor gyakran vissza nyúlunk olyan könyvekhez, ami valamilyen oknál fogva előkerült, és az is nagy öröm tud lenni, nem rátalálni valami egészen régi könyvre, ami mégis most jó esik. Aha. É, Nekem... sem... Bocs mondjad. Csak annyi, hogy most uh, csodálkoztam rá, hogy más is éppen a varázs egyet egyébként nem a podcast hatására, és ez ugyanilyen örömteli volt. Mert ráadásul még annyiból örömtelibb, hogy, hogy uh, ugye a klasszikusokhoz úgy, úgy, úgy nyúl az ember, hogy na ez egy esemény, nem csak elolvasok egy könyvet, most elolvasom a varázs egyet, kipipálok valamit, amit eddig kihagytam. Tehát ott volt egy gyűrés, most betemetem, és ezért még ilyen örömteli volt ezzel szembesülni. De új könyveknél meg úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak benne, és én nem, nem éreztem volna ezt a kiemelt, kimagasló pillanatot, nem tudom. Nekem meg van egy olyan ablak, amikor tudok új könyveket olvasni, aztán amikor elindul a hype, akkor még nagyon nem. Akkor inkább rakjuk le egy fél évre, vagy valami. Aha. A... Amikor mindenki arra beszél, akkor ne. <gül> nem, még véletlenül se akarsz. Hipsternek látszani. Egy színes is nem, tökéletesen tök, tök, tök, tök, tök, kerülöm ezt az egészet, ha valaha már két ember elolvastak, le is törlöm nyilván. Nem. <gül> <gül> en, <gül> Külön, en, ne? Ennyire nem, csak amikor fel van pumpában nagyon is, azért ez uh -huh. mindig mögötte mindig van a marketingen elég erősen, akkor az nem annyira jó érzés. Aha. A klasszikusokról meg az jutott eszembe, Gabi, nem tudom, hogy emlékszel -e, valahogy a, a sörözés alatt, a hármas könyvelés, kulturális találkozó alatt előkerült a klasszikusok diskoritmusban, Ez milyen összefüggésben jött elő? Ö, nem tudom. Szabad asszociációs hangulatban voltunk, de egyébként rendkívül jól sikerült, és mindenkinek köszönet, akik eljött. Igen, és arról beszéltünk a felvétel előtt, hogy azért nem kizárt, hogy, hogy, hogy egy pár héten belül lehetne még egy ilyet. Igen, igen, igen. Tehát én iszonyú sok a Könyves beszélgetést is folytattam, és én uh, inspiráló könyvcserék is beindultak. Tehát mindenképpen uh, szeretném ezt tovább tolni, mert uh, az, amikor beszélünk róla, a sokan mondták, hogy és nem vagyok ott, amikor hallgatják, és nem tudok beleszólni. Na most ezt lehet uh, néha helyben is Beleszólni csinálni. és beszólni is lehet. <gül> <Igen>. <gül> és lassan átalakulunk, hogy nem egy podcast lesz, aminek van sörözés, nem sörözés, aminek van podcastja. <gül> Azért az <De> mindenben <gül> Megnyitjuk a hármas könyveléshez <gül> Egyébként, ha nagyon-nagyon rosszak lesznek az olvasók, akkor tudunk vinni egy font, vagy egy, egy térfelvevőt, aztán mindenki beszéljen vele, hogy a könyvet. Jó. Hogy... Akkor már dolgozunk kell rajta, ez már szinte menedzsment. Uh -huh. És az est végénél pedig majd balás gyűjti az anyagot a szilveszteri adáshoz, a szilveszteri szuperbolához. Ami meglepetés mindig. Ah, Továbbá az úri közönség táncol. Uh -huh. Azt okay. így, most is sikerült elkerülnünk aztán másodjára. Magad vive pessé. <SZ> <Ujjjjjjjjj, figyelj már. SZ> Na, akkor a következő hírkönyvünk is tovább. Egy ez megint most megint így atak, mert a téma az most lesz hamarosan a jövőnéző fesztivál az örök mozgón aminek a diátadó ott lesz diátadó jennek a kényt tréler szavazóstinak. És igazából én ne szavazni. Ugye minden nap lehet szavazni három könyvtrélerre, is, és, és vannak is olyan könyv, könyvek, amelyeket meg trélerek, amiket szívesen támogatnék, de mikor nézegettem a szavazások alakulását, akkor olyan durva elhúzások voltak, hogy, hogy, hogy engem zavar ez, hogy... Értelmét veszítette a szavazatod ezáltal, vagy... Ö, úgy érzem, hogy megint, tehát nem csak egyszerűen rajongótábort, hanem, hanem egy szavazótábort kell ö, aktivizálni, és, és a, a szavazat nem kapcsolódik már a trélerhez, hanem a, a személyes kapcsolat, amelyet én nagyon szorítok, hogy azok nyerjenek, mert van tétje is, de, de hogyha, hogyha lehet nekik segíteni valamilyen formában, ami, ami jobban a teljesítményüket vagy a tevékenységüket ö, értékeli, akkor én szeretnék valami más formát. És azért beszélek erről, mert közben meg Mardos Rákismeret. Na most tényleg nem lehetett ott szavazni, a barátom, hát ennyire béna vagy, de ö, szóval utolsó nap meg hirtelen leülnek 50-en, és felszavazzák egy, felszavaznak egy másik könyvet. Aha. Fekintem nem nem az ilyen lájkolászós játék lett. Ö, nem tudom, én én csak úgy láttam, hogy talán nem nem tehát nagyon, nem, nem, tehát nem nem különböző könyvek húztak el, hanem hanem például az első párban egyszerzőnek az összes össze se benne van. Tehát nyilvánvalóan a szerzőt támogatod, nem pedig, nem pedig arra esélyt, hogy esetleg egy másik könyvtrélel is jó, hanem akkor már mindenképpen ez a személyes kötődés, ami számít. Mm. Uh -huh. Belezavarottam, de talán de nem tettek meg ezért. Persze, ha én tévesen látom, akkor szavazzatok, mert mertök jó, az Adasztra például ö, jelentkezett három könyvtrélárral, és azok meg annyira jó könyvek, hogy meg a trélereket is megnézegettem. És akkor megint így adok, mikor adasztra könyvet. Ja, ja, ja. Na, és a következő is még a tiéd, maradjon a mikrofon a kézben. Jó, oké, okay. el engedném, mert fehérednek rajta az új ö, ez Podcast előtt egy, egy blogolvasásokat találtam, ez a szabadpixel.hu oldal, ahol néhány karikatúrista szabadon letölthető e-könyveket tett fel. Ezek ilyen kis karikatúra albumok, és megnézhető pár az oldalon is, de itt a szabad e-könyvek menő alatt, alatt már várható majd egy marabú könyv, ami egyelőre jön, aztán van például E. Guttenber, karikatúrák az ókönyvről, stb. E, stb. szerintem ez nagyon vicces és iszonyú kedves. Tök jó. Teljesen jó, hogy Igen, e, legalább három már is tetszik, csak így a főoldalról. Igen, jó. aha, a nők című. És akkor most van az, hogy a hang, hangos műsorunkban karikatúrákról beszélgetünk. E-könyves karikatúra, azért mentsünk. Mindig van, mindig van lejjebb, beszéltünk már egy mindenről. Ennél még egy rosszabb lehet, hogyha elkezdünk fuldokolva nevetni, és csak egy-egy ilyen kinyögött szót tudunk elmondani. Hát ez... De ezt majd legközelebb. Na, áldá, Azt még az a... hozzá, hogy ezek így PDF-ek. Csak megtartam a szabad letöltést. Aha. Ami Igen? teljesen jó, csak e nem az igazi. Viszont cserébe szabadon terjesztetünk meg minden. Így van és csinosak is. Faluda elmegy. Teljesen jó. Szerítjük őket. Uh, és akkor az utolsó Zá hír... Zárda teljesen, teljesen aktuális, abszolút hírnek számít. Igaz, akiről szól, az meghalt száz akárhány éve. 120. Mindegy, meg az apró. Uh, új fotót találtak Emily Dickinsonról. Ő az a költőnő, aki miatt nagyon sokan törték fel a kintőjüket, hogy ne legyen rajta az ő képe, mert nagyon szara arra ébredni, említik én a képernyő kimélő lemelt kindle és az ember sikítéje jellemzően. Igen, ez nem olyan, hogy az ember kiválasztja a labból, hanem így keringenek körbe a képek. Igen, igen, rotálja őket, és, és hát ő is nagyon ijesztő, meg van egy másik nő, talán Virginia Woolf, aki, aki szintén ilyen vérhívó démonlánya, kitépem a szívedet, tekintettel mosolyog le a kiezőről. Uh, és az újabb kép egyébként valamivel csinosabb vagy szebb, vagy legalábbis kevését tűnik, úgy, mint hogy meg akarná az olvasót, ellenben ez sem túlzottan biztató. És, és tegnap olvastam az hogy van még egy harmadik, de csak gyanítják, hogy ő van rajta idősebb korában. Aha. De ezek, ezeknél a képeknél nem számított az, hogy Mennyi idő alatt készült el. Igen, elna? igen, tehát szokáig kellett úgy nézni a kitámasztott hát valószínűleg, nyakkal. Igen, igen, igen, tehát az a, én azt gondolom, hogy valami természetes emberi reakció látszik az arcukon. Igazából az az ijesztő, hogyha ez kevéssé jelenik. a fikarút nyelt. Aha. Azt hiszem, hogy ezek én két-három perc expóval készültek a Dagaira nevezett Aha. Ö, eljárással amiben van üveglemez, meg ezüst, meg mindent. Tehát ez a klasszikus, jogis, pepecselős fényképezés. Ilyennel készült például az a, az a híres Petőfi kép, amit aztán az 50 es 60-as, azt ah. hiszem még a 60-as tisztottak meg annyira, hogy, hogy megint van egy képünk Petőfiról is előtte, egy száz évig nem látszott. A Roman is valami nagyon jó cikk, majd átküldöm a poszba. Várjuk. Azért ő De... Két-három perc is hosszú. Ez már aztán tényleg nem a könyvekhez tartozik, de volt valami vicces videó a neten. Ugye meglepő, hogy ilyenek is vannak, ahol uh, fotózás helyett videózott a pillató. Már és... is tetszik, pedig nem láttam. Igen, igen, igen. És igazából 10-20 másodpercig, amíg az ember ott áll, már az alatt annyi pofát vág, és a végén, amikor leesik neki egy videó, akkor általában meg pofont. Szóval borzasztó. Két percig és. Is valahogy kinézni, és közben tudni, hogy most te valahogy kinézel. Valahol tisztelünk kell a szupermodelleket. Így van. Igen, egyébként ez az eljárás, készültek jó képek is, itt azonnal kiemelném, hogy, hogy, hogy nem csak ilyesmik vannak, hanem, hanem vannak teljesen nézhetőek is. De ez nem, sajnos nem egy írónőről készült, hanem mondjuk Abraham Lincolnról. Mindegy, ez volt benne. Oké, okay, akkor viszont maradjon nálad a téma, és mesélj, hogy mit Jó, én a fordítókról fogok beszélni, annak ennek tök más van felírva. Mert hogy euh, levettem a pócról, most papírt olvasom ez a héten kizárólag. Elsőként a George Pelecanosnak a éjszakai Kertész című művét, itt is van előttem, ez rukoláról szereztem. Amikor rukolára emlegetek, akkor iszunk. Uh -huh. És ez a legutolsó könyve Pelekanosnak, azt 2010-ben jelent meg eredetileg. És, puh, igen, nem, 2006. Hogy hogy legutolsó? Öh, hogy a Wikipedia ezt emlegeti, mint legutolsó megjelent könyve. Él még a fickó, csak nem írt azóta új regényt, de megnézem majd mindjárt, hogy lehet, hogy hülyeséget beszélek. Uh, és Maxine, és néven szeretném mondani, hogy Bakonyi Berta fordította. <gül> Azért kell ezt mondani, mert egy lapos szöveg. Igen, hát, itt közben, tehát az, azóta készültek dolgok. Ez a The Night Gardener című. Igen, igen, igen. Ez 2008, eset hát azóta volt például a dökát, amiről beszéltünk már. Uh -huh. akkor egy rossz wikipédiát néztem. Anyway, akkor írt az újat, ez is jó hír. Lehet, hogy 2006 óta nem frissítetted a böngészőben <gül> ezt az oldalt. Meg van nyitva egy fülbe. <gül> igen, igen, igen, igen. És tényleg ott van Meg még egy. Jó. Ö, és ami a probléma vele, hogy, hogy lapos. Nagyon jó sztori, tök benne vannak a, a szokásos pelekanaszos játékok. Ö, ebben Halladnak már... zenét közben? Hallgatnak zenét szinte folyamatosan, ebben már ő is kameózik egyet egyébként ilyen kocsmatöldelékként, meg szabadúszó íróként el a kocsmában az egyik nyomozóval, akit ügyködik benne. Vannak benne régi autók, ráadásul egy beszélgetésben két szerepővel is meséljük, a Vörös Fury-nak a, a sztoriát, aki a Red Fury című könyvben van. Keresztbe-kasba hivatkozza a saját könyveit az. Ugyanakkor az a az a nagyon kellemes ritmusú szöveg az nincsen meg. Időnként felbukonat látszik, hogy, hogy ezt ugyanaz a fitko írta, meg érződik, hogy, hogy angolul ez is ugyanolyan lehetett, mint, mint az, amit olvastam tőle, viszont, viszont nem mindig. Valamikor nagyon súta az egész. És nem tudom, hogy nem volt rá idő, vagy a Alexander nem fizetett sokat, és azért sietni kellett, vagy felsírt a gyerek kint vagy a fene tudja, de teljesen egyenetlen a szöveg. A pedig hát a Pelekánosznak 50%-a az értékének központja az a, a nem meg a hangulat, amit az ad. Igen, egy nagyon jó prózát ír általában, és, és ebben meg nincsen benne. A másik 50% meg a karakterek, és a harmadik 50% meg a zene. <gül> <gül> és a story egyébként jó. Itt van egy, egy 80-as történt gyilkosság, ami, ami felmelegítődik. Öreg nyomozó, azóta kirúgott. Fiatal nyomozó, aki úgy érzi, hogy hát ezt ugye csak meg kéne oldani, hogyha az belekeveredett rossz felé menő emberek jó felé, menő, nagyon sokféle sorban benne, mint a Pereken az regényekbe szokott lenni. tudod? ez a. a valaki a rossz útra, hogy látja, hogy ezt nem kéne, és mégiscsak és, és, és valahogy megpróbál megszökni, mert ő igazából a styliszt szeretne lenni nem gangster. Meg, meg vannak a atyauristen híres gengster szeretnék lenni, és lehet tudni, hogy 70 oldalon belül le fogják lőni, mert, mert bele van kódolva és ilyen figurák adják egymásnak kirincset, nagyon jó lenne a könyv. Tehát, hogyha valaki megnézi angolul, akkor azt, azt tudom ajánlni, a magyar azt ne. És ez a persze félek attól, hogy az Alexandra adta ki a az életműnek a nagyobbik részét, úgyhogy valószínűleg a többi is ilyen, de lehet, hogy még hát egyszer. Hát itt vissza kell a menni a forrásanyaghoz, akkor nincs mese. Igen, és akkor ehhez képest utána levettem két további könyvet a polcomról, ha már a polcnál jártam. Az egyik a Camillerének az agyak kutyája, amiről úgy emlékszem, hogy Gabi korábban. Nagyon, de nagyon sok jót mondtam róla. Kíváncsi Igen? vagyok a te véleményedre. A másik pedig ugyanőtől, ez a Tolvaj. És ezek pedig remek legények. Gyönyörű szépen vannak lefordítva. Ismét neveket olvasok fel a mikrofonba, ha megtalálom benne. Lukácsi Margit az egyik, és Madar Klára volt a lektor. A másik pedig... Ta -ra, ta -ra, ta -ra. Lugácsi Margit és Madalász ismét csak, az Isten áldja meg a munkájukat. Nagyon jó, gyönyörű, szép, imádni való. Eleve Kamierének ez a montában új felügyelője, ez egy csoda. Ő az, aki ugye nagyokat eszik, nagyobbakat teszik mint Megré mint a megré azonban úgy általában. És emellett egy iszonyatos pokróc, tapló ember. A Black Book sorozatra dotti láttátok? abban ilyen tapló antikvárius van, na, hozzá mérhető kategóriát. Jaj, igen, igen, tudom melyik. Aha, hát annál életörömtelibb ö, pe, ö, mondtál Amikor nincsen rossz idő, amikor rossz idő van, akkor hozzá sem lehet szólni. Amikor rossz kedve van, akkor sem lehet hozzá szólni. Emellett utálja a mafiát, mert mindig azzal azonosítják Szicíliát. Ezért például az egyik regényben képes egy 50 évvel korábbi bűncselekményt kinyomozni, pusztán azért, hogy egy kellene egy amikor a gonosz emberek látják, hogy itt megfigyelik azokat, akik már lebuktak a szervezetből, akkor is kiiktatják majd azokat, mindenki söpröket a házatáján. Helyettő inkább ezt a másik izgalmat oldalánál meg, mert az csak mennyivel jobb. És az irodalom szerető hasát nagyon szerető ö, idegesen meg bizonyos helyzetekben sziciliai tájszólásra átváltó nyomozó az itt ö, mászkál az ügyek között veszekszik a beosztottaival úgy a tehetségesekkel, mint azzal a hülyével, aki csak a telefonhoz lehet oh, az... mert máshol sokkal több gáz csinálna, és milyen harcol az ellen, hogy ő, hogy van, akkor kényelmetlenebb lenne az élete. Gyönyörű, gyönyörű, és az a, az a telefonos, annak a szövegeinek a fordítása, az szerintem az is egy ilyen kimagasló ezekben a könyvekben, tehát az az idiotizmus, félretorzítás, új szóalkotás, új értelemalkotás, amit az a, az, az idióta Valakit ezt remekül ültette át. Én is a két regényben így, több ilyen figura van, mert van a, az olasz bejárónője, a Sicilia uh -huh. olasz bejárónője, aki szintén egy másik nyelvet beszél, azért helyenként megértik egymást. A másik regényben van egy valamilyen Istenvert gyarmatról, vagy exgyarmatról bevándorolt uh, házvezető nő, aki szintén nem beszél. Uh, és még összehozza őket arabokkal is a sors, akik még teljesen más nyelven nem tudják munkat megjártatni mondtában, valaki szintén furcsán fejezik ki magát helyenként. És, a, és nagyon szép. Az Uzsona van az egyik kedvenc jelenetem, amikor összefut a... Eg, egészen kicsi spoiler, ezt az olasz titkos szolgatnak egy emberével, kivel nagyon hosszasan pofaszkodnak meg, meg kínozzák egymást úgy nyelvben, mint máshogy. És én az a, amikor kimondja, hogy erkölcsi, akkor lekevernék egy pofont, mert egy titkos ügynök nem mondjon ilyeneket. A, a, a bunkózságnak, meg az emberutálatnak olyan fokait tudja megjárni az a nyomozó, amelyet teljesen szeretető marad a hogy azt, azt nem lehet leírni. Úgyhogy akinek nincsen otthon kaméri, az most, amikor hallgatja, menjen el valamelyik könyvesbodva is, vagy a vaterára is vegyen, mert nagyon jó, zseniális és azt hiszem, hogy a könyvbarlangban, vagy a könyvudvarban lehet kapni -e talán az agyak kutyát, vagy legalábbis én azt nagyon olcsón szereztem be. Az uzsonna volt, ami már ott vár a van, a igyatok oldalon sikerült megszereznem. Tehát beszerezhetőek, és, és gyönyörű. Nem... Gyorsan helyesbítenek, hegedű hangját lehet megszerezni egyébként. Jó. 690 forintért. És meg is szerzett. <gül> Megvan. Megvan. Egyébként a Basztai kiadó adta ki ezt, aki nem tudom, mikor mehettek csődből, és hogy megvannak-e, mert kijöttek egy csomó könyvvel, és mindéken nagyon olcsón lehet egy csomó helyen látni, úgyhogy lehet, hogy nem jött be nekik. Kárértük. Igen. akkor egy perc néma csönd meg is <gül> Igen, de így viszont a két-három ezer forintos kamil helyett, itt vannak ezek a 600-700 forintosak, legalábbis a igen a hegedű hangja az, amit sok helyen lehetett kapni. Na és akkor, a Gabi, te jössz. Igen, én meg erre válaszul a francia ö, nyomozóról olvastam, meg vele egy regényt, megrés és az Észak Örömeje, ez egy frissen kiadott megrékönyv, nem jelent meg még magyarul, és ö, úgy hirdették, hogy ez az egyik legnépszerűbb megrékönyv, a, és ezt azzal támasztották alá a beharangozóban, hogy mert számos, számos alkalommal megfilmesítették. És ö, hát én ugye nagy megréfan vagyok, és minden, minden könyve megvan, meg annak meg is, min, euh, talán minden könyve, vagy meg, hosszasan gyűjtögettem a ritka példányokat, és euh, ezért ezt is beszereztem, és nagyon kíváncsi voltam rá, már láttam a filmet, de hát a filmek azok egészen mások, tehát, tehát tényleg uh, Jean Gabentől kezdve egészen a Michael Gambon is volt már megré, meg Humán uh, nem tudom, de lényeg az, hogy tényleg számtalan rá, jobbnál jobbra megréfeldolgozás van. Uh, és hát lehet, hogy a legnépszerűbb könyve, de nem a legjobb, mert hát a megrépben is az a legjobb, hogy, hogy ezek a finom, oda egy nagyon vékony vonással vázolt pillanatok, vagy perbeszédek, ahol leírása szinte nulla. Ö, kifejteni azt, hogy éppen mind gondolkodnak a, a, a szereplők, az nulla. E, mégis egy-egy odavetett mondattal iszonyatosan gazdag és dús jelenteket ragad meg. Most például ebben a kötetben is, ezzel nem nagyon nem spoiler el semmit, egy hullá felettel megré és a törvényszéki orvos, és az orvos az megemlíti meg Rének, hogy érdemes megtekinteni a hullát a ruha alatt, mert hogy teljesen le van borotválva. most ez egy női hulla, és akkoriban ez még nem volt annyira alapvető. És ez a két ember tényleg egy mondatban csak így egy, egy ilyen fura érzelmi szituációba kerül. Aztán megy tovább a történet, de mindez nyolc szó. Ehhez képest az egész megjelenik számomra, és, és kibomlik a jelenet. Hát én ezeket a pillanatokat szeretem a megrégkönyvekben, meg a tényleg gyönyörű párbeszédeket, és, és ebben a könyvben az volt meg, ami érdekes egy filmben, iszonyatos karakterek, rengeteg kurva, aztán kábítószeresek, morfinisták, morfinist orvos, akkor egy meleg karakter, aki egészen furcsán van ábrázolva, tehát nagyon különös, hogy hogy ítélik meg őt, mondjuk egyáltalán nem szimpatikus, de nagyon furamos nézni, hogy akkoriban, hogy tekintettek a melegekre. Rengeteg olyan karakter, ami, ami így klasszikusan bele kell, hogy egy ilyen bűnös történetbe, és, és, és talán éppen ez aki elviszik a, a sztorit, Azért én, én nem sajnálom, hogy a birtokomba került és elolvastam, de van egy-két olyan könyv, amit többször újra olvasok, de szerintem ez nem lesz ez. A, és nem is nagyon evett benne a megrételen olyan igazán jó ízőeket. A, a másik viszont, amit szerettem volna itt szóba hozni, de méghozzá olyan furcsa módon, hogy még a következő adásban is szeretnék róla beszélni, Ez az az mag frissen kiadott 10 című antológiája. 10 novella szerepel, és csak így formátumban lehet megszerezni, talán hétfőn jelent meg, ha jól emlékszem, vagy kedden. Azt nézem, hogy a múltkor is SFMAG antológiáról beszélt, és harmadikat, hát nem tudom, hogy megengedjük-e jövő héten. De ez egy másik. Az egy ingyenesen letölthető verzió volt, az SF Mag portálon megjelent novellákat gyűjtötték össze. Ez viszont, ezek a novellák, ezek csak itt olvashatóak, tehát ezek nem, nem kerültek. Csak po. itt és csak most. Csak most, igen, igazából befejezem, akkor mennem kell, mert aztán füstölni kezd a kémdő, és 10 másodpercen belül magát. És arra gondoltam, hogy az a pár novelláról nagyon röviden, de mindegyikről maximum egy, azt hogy hány pont volt nálam, vagy pedig esetleg még hozzá pár szó, mert uh, igaz, az tízből ötöt akartam olvasni, végül hat lett, uh, és uh, az első, a Jeffrey Ford teremtés című, az nálam tíz pont. Tehát az az a novella, tízből, <tos> <tos> tizen nyolcból, és uh, Elolvastam és tehát Onnantól nem lehetett más könyvet olvasnom. Pedig a novellás köteteknek megvan az az előnye, hogy ha csak nem novella vagy fűzértett, hogy, hogy összekapcsolódnak úgy, hogy folytatnak -e. bárhol abba lehet egy novella után. Nem bírtam abba, adni, mert iszonyú magasra tette a lécet. A, a következő az egy Elizabeth Hand kénkő Kleopatra, az ilyen 6 hét egy klasszikus női történet, ez horrorszerűség, és e, érdekes ez is, de az első novella után számomra nem volt, nem volt érdekes a cselekmény, vagy nem volt érdekes, hogy mi történik a főhős lányal, aki egy e, különös, igazából rendkívül szép, de a, a rovartan, különösen lepkék kutatása felé fordulja a figyelme is, és, és ez a lepke, szállível át a történeten, ilyen nagyon fantasztikus dolgok történnek. A Peter a sziget az kilenc pont, de csak azért, mert, mert lehet, hogy újraolvasom, és megpróbálom még egyszer a, az egész történetet befogadni. Nagyon tömör, mármint úgy értve, hogy sűrű, rengeteg anyag van benne, amelyeket felvázolódik egy annyira bonyolult világ, és már az elején ezt feltételezik, hogy te ismered, amelyet vissza kell fejtenem, de Mondjuk a, egy pont azért is levontam tőle, mert nekem a vége az a tervfajtettet egyszer Balázs, hogy azért uh, idegenkedsz egy kicsit a novelláktól, mert van ez a klasszikus felépítésük, hogy felvezetés és a végén a csattanó. És uh, igazából ezzel már túl tudnak lépni a novellák, és uh, számomra az egyes, kettes ilyen volt, de ez a Peter Watz ez egy kicsit az. Aha. És, uh, és ez nekem szóval önmagában nagyon jó, de, de, de ez, ez egy kicsit levet belőle. A Adam Troy, Castro fölösek ez, ez egy nagyon brutális uh, alapszituáció, ahol a, a, az emberket, akiket jogilag élőnek tekintenek, azok azok, akik még nem születtek meg, és abban a pillanatban, hogy megszületnek, azok uh, halottak. É, éppen ezért a, a, a meg nem születettek azok az élő emberként a halottakat gyakorlatilag maximálisan kizsákmányolhatják, sőt magukra teremtenek olyan uh, rövid ideig élő, tehát hogy nem uh, hosszú ideig magzatként élő karaktereket, akiket aztán a saját céljaikra használnak, és igazából hosszú-hosszú hosszú éveken, évtizedeken keresztül élik ezt a magzat életet. És ez egy nagyon-nagyon kemény ütős novella, ez mondjuk egy nyolc. A, és az ötödik az Eros Philipp, Filia Agapé, Rachel Svirsky. hát ez nekem túl romantikus volt, az első két-három oldalon, Karneol, Jásp és Alabáström és Rózsák, és ez egy, ez egy klasszikus ez ö... egy szelet torta <gül> igen, ilyen csükkész szalvétel kislány ö, szatén koktélruhában és ö, ezüstkanálkák de talán ha ebből egy kicsit kevesebb van, akkor az a nagyon finom ö, szerelmi történet, illetve ö, énkeresés, egy robot énkeresésének történet az jobban kidomborodik, de hát tudjátok, hogy én egy szívtelen durva lelkember vagyok, nem, nem, nem vagyok fogékony erre. így van. Igen. Pont akartuk mondani. És, de azért én a sírok számokra. De ennyi erről a novellás kötöttről, Minden esetre az, hogy az első novella 10 pontos volt, utána nagyon meghatározta, hogy a többi mennyire tetszik, de nagyon-nagyon de elégedett vagyok ez végül mindegyikkel. Tehát a, a egymáshoz viszonyítom őket, és könnyen megeshet, hogyha bármelyiket csak úgy az interneten találom, akkor. akkor Nagyobb öröm for... tehát jobban értékelem őket, és jobban megbecsülöm. Nagyon, nagyon. Én igazából várom, hogy ilyen novellakötet, novelláskötetek eljussanak hozzánk többször is. Oké. Okay. És a végén még egyébként simán lehet, hogy egy 9-es, 10 a Ezért hagyományosan novelláskötet ezt úgy kell szerkeszteni, úgy szokták szerkeszteni, hogy végén van még nagyon nagy ütés, hogy azokkal az jósz... emlékekkel távoz <laughs> Jó szívvel emlékezzek ki a kiadóra. Igen, de az elejére is beraknak egyet. Úgy tudom, hogy a lemeznél is így van. Tehát az elejére mindig képen jó szem Abszolút. Abból lesz utána a single. De akkor uh, már beszéltünk róla, hogy, hogy hogyan választok én könyvet, hogy szeretem a friss anyagokat. És most valamilyen New York Times kritikából olvastam, egy, illetve nem is kritika volt, hanem egy ilyen cikk, hogy milyen könyvek jönnek ki a héten. És uh, úgy hivatkoztak erre az íróra, akit úgy hívnak, hogy Charles Coming, hogy olyan, mint John Lekáré, meg Landyton, így a, a brit kém trillereknek a vonalát mm. viszi tovább, és <coughs> nagyon jó ír, és a stílus olyan, mint, Len, eh, mint a lecáré Nem is kellett több, azonnal klikkeltem a megvásárlás gombra. Egy pillanatra közbe vágnénk, egy rosszul választottál. Na. Legalább három darab olyan könyve valaminek ott van a végén, az is, hogy Énaveld well. Nem majd Majdnem, Ádám, majdnem. Éppen én is csalódottan néztem, de ha megnézed a borítóját, az úgy, úgy látszik, hogy a Foreign Country, a Novel, by Charles de az nem ugyanaz, mint a kettős montana <gül> Igen, igen. De azért ez a animáció. Szerintem, szerintem még így a, a csík fölött át sikerült mennie. Uh, 92 nál tartok a könyvbe, szóval egy fontos eleme nyilván a könyvnek a vége is. Szerintem az alapján lehet eldönteni, hogy felnőe e lekáréhoz vagy sem. De azért én hozzátenném, hogy, hogy ez kicsit hype-szerű dolog volt, amit mondtak róla. Hogy nagyon jól megírt, relatíve szórakoztató, és jó pofa, hogy hogy attól függetlenül, hogy a, a, a tempója kicsit tényleg lassabb, nem, nem ilyen mai akciófilm jellege van, hanem ezek a jók is tényleg lekáré, meg kém kémregényeknek a lassú stílusát próbálja követni, de abszolút modern eszközökkel kémkednek a kémek, és Facebookon törölgetnek képeket, hogy ne derüljön ki valakinek az identitása, meg klónoznak szimkártyát, meg az összes ilyen modern dolog benne van, és a technikai szakértő, aki segít ugye, a főszereplő karakternek, aki tudjuk hívnak, hogy Thomas Kell, az meg is jegyzi, hogy amikor hogy, hogy, rákérdez itt ez a kicsit öregebb kém, hogy, hogy a MySpace-en tudta-e meg ezt az adatot, hogy azt manapság már senki nem használja. <gül> szóval ez egy modern világban játszódó, modern eszközökkel operáló kémregény. Aztán a, a, a skálának a másik végén van, ugye az a legutóbbi, nem is tudom már ki írt, a Jeffrey D, uh, Deaver, vagy hogy hívják azt az írót, aki a legutolsó James Bondot írta. Igen. És uh, ott volt már a, a ugye a q ahol mindenféle kémkedő alkalmazást lehet telepíteni, ez nem ennyire a poén szintjére viszi a technológiát, csak ez is egy eszköz, amit használnak. A, a karakterek sem annyira erősek, mint, mint a a hivatkozott írók kapcsán várná az ember, de azért nem is teljesen eldobható regény, hanem, hanem vannak mélységek. Kicsit érdekes a háttere ennek a főszereplőnek, ez egy gyakorlatilag mi 6 eltávolított kém, és annak az apropóján került botrányba, hogy, hogy annól, amikor kiadtak valamiféle terrorista, gyanús brit állampolgár az amerikaiaknak, és azok jó alaposan meg, megkínoszták, akkor így a média erre lecsapott, és akkor ő volt, aki te És akkor a könyv során egyébként ez a téma többször előkerül, hogy ezt hogy látta, mennyire érezte jogosnak, mennyire érezte úgy, hogy a média csak így, eszközként használta, és tehát egy, egy picit több, mint, mint egy egyszerű ilyen, ilyen standon olvasható regény, de, de mondom azért azt a mélységet nem látom benne, amit elvárnék. És így a könyvkritikákra, meg, meg a, a Amazonon levő kritikákra visszautalva nekem gyanús, hogy, hogy így azért naponta megjelenik ott egy olyan kritika könyv Amazon oldalán, ami a Lekárét meg a Díton nevezi, meg is, is gyanús, hogy hogy Lehet, hogy ez egy olyan üzenet, igen, igen, hogy Igen, hogy ez egy olyan üzenet, amit, amit szeretnének sújkolni, de azért még az odébb van, hogy fel, felnőjön ez a, a, a császek. Szóval, alig várom, az a lényeg, alig várom, hogy befejezzük itt a felvételt, és akkor befejezhessem a könyvet, de aki tényleg annyira bukik az ilyen brit kémes krimikre, mint én annak, azért mindenképp ezt ki kell pipálni. És Én... úgy tűnik, hogy az író legalábbis nem ilyen franchise próbál építeni, Va volt már egy sikeres könyv, az a cím, hogy The Trinity Six, de nem ugyanazok a karakterek jönnek elő benne. Úgyhogy uh, még megvan a jó kis izgalom, hogy na jó vége lesz-e és kimarad életben. Ó, trükkös. És erről a nekári az, az a kérdés ugrott be nekem, hogy... Uh, Kik azok szerintetek a klasszikus írók, akiket uh, már uh, ilyen mérceként uh, emlegetnek, hogy az új Agatha <háha> Kriszti, az új Le Carre, meg kik ezek a, a... Tudtak ti még ilyeneket feldobni, mert... Uh... Hát Zétant azt igazából nem fordítottak magyarra, vagy egy-két könyvet, ahogy emlékszem, úgy én nálunk én kiesőnek tűnik. Pedig mekkora, mekkora Pedig igen. imádom, imádom. Nem is tudom. Még nyilván a Harry Potter a referencia, hogy az új Harry Potter meg az új Twilight, inkább így a népszerűség, nem amire hivatkoznak, és nem feltétlen a minőség, vagy a standard, amihez föl kéne nőni, nem? Igen, azon gondolkodom, hogy Forsythra sem láttam még utána, hogy valaki az új Forsyth lenne, aki sokat ad el, hogy hívják aki a katedrális írta. Nem Ez a... úgy tíz éve volt aktuális, nem? Akkor még Ö... volt is a, a másik nevű, milyen follet? szintén ilyen író, és véletlen mindig nagy betűvel rajta volt a könyv, hogy follet, csak más. Azt nem tudom, de most neki volt egy nagy kiadása valamikor egy éve, amikor a világ összes nyelvén egyszer jött ki a, a világoszlapai, vagy valami hasonló ilyen. Igen, történel, a történelmi is. nagy trilógiájának, pentalógiájának, ikozáidológiájának a folytatása. Aha. Egyébként, aki még rajta van ezen a lekári, meg Déton vonalon, így, hogyha még kicsit visszamegyünk időben, akkor mindenképpen az Erik embler említeném, akinek rettenetesen jó és hasonlóan, potenciálisan sötét és kiábrándult kémes könyvei vannak, ami tényleg így, így lefektette az alapokat erre, meg hát nyilván ott a Fleming is releváns, de ez, ez, sokkal má, ez a kommerszebb szemszögből. Tudod ki lenne érdemes ránézni egyébként? Bár én belekezdtem és nem volt elég jó, de lehet, hogy csak a fordítás a Stella a könyveire. Aki nagyon sok egyedem áll volt a főigazgatója, és utána pedig elkezdett könyveket írni, ami azért egy furcsa váltás. Ja, és akkor még ott van a, a másik irány, amikor, amikor a kommunista világban a kémek, és akkor Martin Cruz Smith mindenképp a Gorky Park és az összes Renko regényel mindenképp el kell olvasni, aki szereti a kémes dolgokat. Nektek az meg volt Martin Cruz Smith? Nem, nem, A Gorky Park az kapott elég szép marketinget idehöz, mert még az én fejembe is beigette magát, és De érdekelt Ó, volt is. a film Megtent. is. Fíj, igen, ezt akartam kérdezni. És hát... a karaktere, nem tudom, 5-6-7 regény biztos, hogy van. É én úgy voltam lökárével is, hogy azt gondoltam, hogy nem érdekelnek a kémhistóriák, tehát az a fajta kémesdi, amit őtól, nem a James Bondok, amik ugye kicsit stílizett, Kicsit. kicsit. <gül> Talán a legstilizáltabb a világon. <gül> igen, igen. <gül> és éppen ezt előtt feltételezve az ember igazából jól szórakozik, de és aztán, amikor elolvassam Lekárétól pár könyvet, akkor az ütött, mint a fagyasztott báránycom, de még mindig van bennem valami, hogy még mindig nem nincs bizadalmam ezzel a műfaj szemben talán, mert néha attól félek, hogy a, a realitás, tehát az, hogy ez így történt tényleg, és valamit megtudsz a világról, ami körülötted van, adatokat, nem pedig, nem pedig egy fikció, ami, ami, amiben valami más történik, hogy ez, ez egy olyan, olyan, annyira elviszi a regénynek az egyik részét, hogy, hogy könnyen lehet rossz az irodalmi, rétege. Aha. De előkár én ezt abszolút nem éreztem, tehát, hogy, tehát, hogy ismeretterjesztő vagy ilyen tájékoztatóvá válik, és, és ilyen beavatás. Talán, talán ezek közül egy, egyik se olyan. Tehát Itt, Na jó, itt a nagyon, nagyon erős karakterek, mert érdekes tényleg, amennyire engem nem érdekel a politika, Aha. meg a politikusok, az rettenetes érdekes, hogy, hogy amik változások történnek, nagyobb változások, nagyobb konfliktusok, hogy mik azok az elemek, meg mik azok a szervezetek, meg kik azok az emberek, akik működtetik, ugye, kik a fogaskerekek ezekben a hm. konfliktusokban, is. és, és uh, nyilván rengeteg nagyon jó könyvre ad lehetőséget az a szörnyű. Elmúlt pár-tíz év is uh, ezért jó, hogy azért vannak ilyen írók, akik, akik uh, folytatják ezeket a hagyományokat, de ugye modern környezetben már. Aha. Tehát nem csak a Cold War téma van, hanem most is rengeteg dolog történik, ami tíz év múlva lesz beszél, amikor már mi lesz ciké Facebook használat? <há> Azért arra kíváncsiak majd, hogy kiírja meg az első ilyen olvasható kibertrillert, ami, ami jó is, meg kibertiller is, mert egyenlőre ezt én nem találtam meg. A Microsoftnak az ilyen fő bagvadász a hogy akármi az megpróbáltad erről, szerintem már meséltem egyszer, hogy szinte teljesen olvastatlan lett. <há> Na jó, van, Mi? szerintem abszolút túl teljesítettük itt a tervet, mit gondoltok? Igen, Igen. Megint, megint nem kéne dolgozni, menni, hanem csak olvasgatni, és, és feltételezem, hogy majd a hallgatók is ezt érzik, hogy ide nekünk a könyveket. Mondta a van. főnököm ezt érzi. <gül> <gül> <gül> Ö, akkor köszönjünk is el, és akkor jövő héten ugyanitt ez volt a hatvanadik, és megint kerek a szám. Igen, de ezt nem látják a rádióban. Igen, és nem. én meg ezt akartam, hogy nem sütem el a viccet, de... Nem lehet elsütni. Köszönjük, Ádám. Köszönjük, Balázs. Hello. Sziasztok. Sziasztok.